Пошукав би, знайшов би. От такий ти крутий. Ну так шукав би. Тобі мало ментів на сьогодні. Усе зам'яли. Згорнув він тему. На сьогодні гнилі базари відміняються. У нас іще буде час. Не знаю, чи помітили тоді це пацани... «Але я точно відзначив, скільки ми знайомі, скільки лазили в трьох по району, скільки отримували пиздюлин не тільки від Рудика, а взагалі по життю. Жодного разу такого не було, аби ми між собою настільки регулярно гризлися, могли підколювати один одного. Це було. Особливо ми зі свинею любили зайця діставати». Він, до речі, не ображався. Від нього все відскакувало, ніби м'яч від стіни, а тут за день уже кілька разів готові були один одному в горлянку вчепитися. Нам же разом ще довго бігати, якщо, звичайно, не передумаємо. Я казав уже, мені передумати раз плюнути». Тут же не в мені справа. Така думка усім повинна в голову прийти, та тихий, бачу, серйозно налаштований тікати далеко, хоча в нього грошей ні коп'яли. Товченку до сраки, як усі, так і віна. Загалом, хто його зна? Може, справді нам не варто повертатися додому? Нехай уже тут якось... Не один цілий ряд гаражів вишикувався, наче солдати у строю. Поки Гена ходив по ключах, поки шифрувався від батьків, поки вийшов, на вулиці вже встигло стемніти. Ну, не зовсім темно, а так, чи пізній травневий вечір, чи рання травнева ніч, Генка сказав, що нам це якраз на руку. Біля гаражів уже ніхто не крутиться, а раз так, то нас не побачать. Воду він набрав з-під крана у дволітрову банку, яку замість капронової кришки накрив якоюсь не дуже чистою ганчіркою і перемотав ниткою. Причому те, що він цю банку нам виніс, і батьки не звернули на це уваги, мій родич подавав не інакше, як подвиг, гідний звання – Героя Радянського Союзу І поки ми йшли до гаража Грузив нас інструкціями Світло не вмикайте Там є, але не вмикайте Десь сторож крутиться Йому наш кооператив платить Аби він усе це охороняв Там такий дядько трошки збуханий Але зараз нічого Нема де брати Так що він поки сухий І каже звик Скільки там після указу пройшло Два тижні, більше а він, бачите, звик. Хе-хе. Ну, це так. Значить, світло не вмикати. Помітить щось, ментів викличе. Взагалі, намагайтеся там поменше вовтузитись. Сіли і сидіть тихенько. І по можливості не говоріть. Сторож може почути. Дихати можна, не витримав свиня. Ти, коли такий розумний і розумні запитання ставиш, так можеш спати десь під деревом, а я з вами тут не жартую. Та ясно, Ген, ясно, поспішив трутитись я. Отак, думають, я тут жартую з ними і приколююся. Нахрін. Їхній гараж нічим не відрізнявся від таких самих залізних споруд із трикутними дахами. Стояв він якраз по центру, затиснутий між двома такими самими. Правда, гараж родичів виявився якимось облупленим, а ті, що притискали його з обох боків, навіть у сутінках, виглядали більш доглянутими і навіть недавно пофарбованими. Генка трохи поморочився з висячим замком, бурмочучи щось про систему Ніпель і матюкаючись крізь зуби, але нарешті прочинив двері і жестом звелів нам заходити. Потім зайшов сам і причинив двері. Тут справді було темно. Контури Жигулів ми бачили, я навіть наштовхнувся на машину, бо заходив першим, але поза машиною місця всередині виявилося не так уже й багато. Вона стояла точно не по центру гаража, з обох боків вільно могло поміститися тільки по одній людині, дорослій чи пацану без різниці. Де ж тут спати стиха поцікавився свиня? А де хочеш, бачиш, вільний шматок підлоги лягай. «Слухай, Ген, того, у машині не можна?» Я наперед знав відповіді, чомусь заспокоївся, почувши її. «Здурів? Оце я вам ще тачку почну відчиняти, та й ключі від гаража на видному місці, а від тачки у старого на брилкові. Це все, чим можу виручити».